is netradios.a Net met ons webwerf www.netradios.a www.netradios.a www.netradios.a www.netradios.a Op ons webwerf vind jy al die nodige inlichting wat jy nodig sou kry, denk ek rondom hierdie internetradios.a wat wereldwijd uitsaai sonder grense sonder mure Inlichting, soos die name van al die omroepers en ook die programme wat hulle anbied en ook dan uit die aard van die zaak die tye van uitsending ook ons archief daar kan die mens rondkyk na vorige programme en dit soms so online luister of dit dan aflaai en op daar die manier dan die eie ty daarna luister Op die oomlik luister jy nou na Dr. Tini Eilers wat uitsaai vanuit Airene, die stad van vrede in Pretoria, Suid-Afrika En waar jy jouself ook al mag bevind, jy is baie welkom hoor, of dit nou hier een van ons stede en die dorpe is, of die platteland en of ergens op die plaas Jy is baie welkom en as dit dan ook in die buitenland so wees dan is jy nog net precies so welkom verskrikkelijk baie welkom Weet nie of die woord verskrikkelijk nou die goeie woord is nie maar Dit is daarom een woord om te beskryf dat dit baie lekker is dat jy luister Dit is altyd aangenaam om te weet ons is bezig met oordenking van god Godse woord Die skipper, God wat uit die niks die ganse heel al in ansyn geroep het En ook vir my en jou gemaakt het En ons is beplan Ons leef op die rechte tyd Ons luister na die rechte persoene Ons het die voorrecht om die rechte persoene te ontmoet Soos God beplan het Net soos, as jy net vannig dink, as een voorbeeld, Johannes die dooper, wat gebore is in Jezus' tyd, en hy is die persoon, van wie die profeet Jesaja, man of meer amper 800 jaar, voor daar die tyd, voor sy geboorte, geprofiteer het van een persoon, wat een stem so wees, wat roep in die woestijn, bereid die weg van die Heere, en so het Johannes die dooper dit, dan volbring. Op die rechte tyd, net so met ek en jy weet, ons is beplan, God is lief vir ons, hy het vir ons verskrikkelijk lief, en hy wil graag sien, dat dit wat hy met ons in gedachte het, hoe kom ons gebore is, dat dit sal realiseer, maar dit is nie alles om so net automatische dinge neem. Mens kan nie so fatalistisch oor God dink nie. As baie mense wat dit wel doen, en dan val hulle binnen die groepering wat ek so pas genoem het van fatalisme. What will be, will be. Jy kan eindelijk niks doen volgens daar die groepering van filosofie nie. Jy sal maar wees wat jy moet wees. Wel as ek die skrif recht verstaan, dan werkt het nie so nie. Dan het jy vrye wal, jy moet gemotiveer wees, jy moet denk aan Paulus, hoe hy praat van het wetloop, en hoe mens moet hart op, soos iemand wat wil wen, en dan on, on, rondom homself te motie, sê ek het hierdie wedloop volleindig. Ek het die geloof behou, en nou wacht daar vir my ek kroon. Al hierdie dinge, so sinneloos wees, en ook die oordeel, so nog groter sinneloosheid gewees het. As die alles net, sou gebeur what will be will be, dis nie so nie aanvaard het maar van my ons het God wat ons nie as robot te gemaakt het nie, maar wat met ons verhouding wil he en daar die verhouding is gebaseer op liefde goddelike liefde want God is liefde En omdat ons het allerhande woorde wat ons as mense gebruik, wat somme net so binnen in een huisgesin ontwikkel en daar is inhoud wat daar aangegeef word, later ontdek je dat ander mense verstaan helemaal iets anders by daar die specifieke woord. Daar is standaarde en allerhande dinge wat in mensese huise geleer word, wat man en wanneer die huise standaard is, maar wanneer jy blootgesteld word aan groter kringen, dan beseef jy daar die standaarde is, maar soma net heel subjektief daar door gesinslede ontwikkel, inhoud aangegee, wat eindelijk een latere dilemma kan veroorzaak wanneer daar juwelike aangegaan word, mense met julle mal verskillende achtergronde en begrippe maniere van leef, dinge wat gesien word as dan recht of verkeerd en goed en nie goed nie, en soe meer en soe meer en soe meer in een groot geveg wanneer nou daar rondom uitbars en uitbreek. So wanneer ons hier bezig is met God, dan moet ons weet, God is liefde, en ons weet nie rechtig wat liefde beteken nie, dit net God, wat dit in die mense hart vir jou kan openbaar, wat rechtig, wat liefde is, god Godse omgee liefde, daar die Hebrause woord, daar, racham, as mens vandag vir iemand wat die Hebrause ken, sê dan maar een jood, die klop hem daar raak, in Israel en praat, vraag vir hom wat betekende, racham, dan sluit vir jy sê, I feel very sorry for you, as ek sê, anee racham, ti reware dan wil ek daarby bedoel, ek het jou baie, baie lief, maar, daar is nog een woord, en dis die woord, ahaf, ti, wat een meer algemene woord is, maar daar is nou nie hierdie racham, situasie daar binne in die hierdie skakkeringe van betekenisse van God wat vir jou omgee. God is jammer vir ons mense. Dis iets wat net so n begrip van liefde wat man het dier ons emosies wat ons nou self bepaal het wat liefde is. Mense sê ek is lief vir jou voor, ek lief daarvoor en sooswe. Dis nie God liefde werk nie so nie. Dis 'n opheffende liefde. Dit is een liefde van gee waarin die hom self vir ons gee, anders kan ons nie eens bestaan. Nie. Daar sal nie manier wees hoe ons kan bestaan, sonder God nie. Dan moet ons nog gereed wees vir die dag, wanneer ons voor hom gaan staan. En in al die dinge sê Paulus vir ons, dit is God wat dit in ons werk. Dit is nie ek en jy nie. Dit is ons samenwerking, ja net soos Paulus vir in Korinties, dat ons is een akker van God of een gebouw van God, alweer die dinge genoem hy daar, en dan sê hy, soos ek kwame bouwmeester het ek die fondasie geleed, en ons is medewerkers saam met God, ons werk saam met om, mens, dit is wat God graag wil he, God wil alles met ons deel, dit deel van sy omgeë liefde, sy liefde van gee, gee, gee, gee, waarin hy homself gee, en wanneer ons eendag tot aan alle eeuwigheid saam met God gaan woon, dan wil hy, ons moet wees as hy, dat ons by mekaar pas, met hier die selfde, selfde soort van passie en liefde, wat God het. En daarover wil ons so na hand van hand so bykie stilstaan, By, achter die voorhangsel en wat daar gebeur want mense, sonder daar die paakie het ons nie by die volmaakte uitgekom en ek sal dit nou veel lees daar in die boek van Hebraers wat ek al reeds gelees het maar dit moet die mense maar oor en oor doen want dit is een bepynsing en een saad wat in die mense hart val en wat moet ontkiem so dat dit sin maak vir ons en ons motiveer ek wil jou graag motiveer om gereed te wees, wanneer Jezus kom. Dit is vir my rechtige passie, dat ek en jy gereed sal wees, wat dit ook al beteken. Maar daaraan om daaraan te kou en te herkou, en te kyk of ons nie begrip daaruit kan vorm, wat bevatlik is, wat waarvoor ons bevatlik is, so ons die volle draagwaite, daarvan kan probeer verstaan en net om ons hier in die rechte stemming te kry hoop ek jy is rustig en jy kan rustig sit of rustig le en die wereld vergeet en al die dinge waarom die wereld jy bezig hou, elke dag heel dag, al dag vergeet het net, kyk net of jy nie vir een oomlik kan losbreek uit dit alles en net op God concentreer en nou helpt jou niemand jou terwijl hy syng dat ek wil lewe 是水 luister na net radio SA, net radio SA. In ons bezig met be oordenkings, ons oordink God se woord en ons oordink baie belangrike sake rondom die mens en sy verhouding met God. En in en die Hebreëër brief lees ek weer vir jou, Hebreëër 6ste hoofstuk. Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaan Christus nie, maar na die volmaaktyd. Jy moet daar, nie, die woordkie, net die vergeet nie. Volmaaktyd, alweer mense sê, maar jy kan nie volmaak wees nie. Hoe nou nou nie, as die skrif dan vir ons sê, ons moet voortgaan na die volmaaktyd nie. Ons kan ons nie met die skrif argumenteer nie. Ons kan sê, wat ek hou nou nie van hierdie vertaling nie, of wat ook al, en ek hou nie van hierdie en daardie woord nie, want het maak nou nie van my sin nie, dit mag so wees as het, as jy daar die persoot van begrippe wil gebruik, of woorde, maar dis wat hier staan, ons kan nie bly by die begin van die predikking nie, maar ons moet na die volmaakheid voort gaan, nou dis net God wat ons daarin kan help, maar ons moet achter die voorhangsel ingaan, soos wat, hierdie lang sin uiteindelik af eindig, om te sê ons het as een anker van die, van die siel wat veilig en vast is en ingaan tot binnen kan die voorhangsel waar Jezus as een voorloper vir ons ingegaan het ons moet daar in want God werkt daar in ons dit is die weg van saligheid, dit is deel van Godse manier dit is hoe God alles haar fijn beplan het dit kan nie verander word nie God sy, sy plan hy het nie een plan A en een plan B en C as hier jy nie werk nie, gaan ons na daar jy nie glad nie ons moet achter die voorhangsel daar die tempel wat God al opdracht gegeet toe die volk uit Israel ach uit uh, Egypte weggeneem is door ei uh, van hand dier Mooses wat hulle moes geleid het En daar by die Sienaie berg het die Heere God vir hom gewys hoe so like die tempel. En het vir hom gesê, jy moet dit nou doen volgens hier die voorskrifte. En die voorbeeld wat ek jou gewys het, want dit het alles te maken met Godse haar fijn plan. Van redding wat hy vir ons uitgewerkt het. Nou hoekom het ons dit nou nodig? Hoekom het ons nou hier die werk wat God in ons moet doen? En in Jeremia... Herhaal ek weer vir jou. Sê die skrif, bedrieglik is die hart, boe alle dinge, ja, verdorwe is, dit wie kan het ken. En dan Godse antwoord is, sê ek, die Heere, door soek hart, toets die Heere, om aan elk een te geef volgens sy weer, volgens die vrug van sy handeling. En dan sê Jeremia, maak my gesond Heere, dan sal ek gezond word en verlos my, dan sal ek verlos wees. En toe gee die Heere vir hom een opdracht. Sê hy, gaan daar na die pottebakker sy huis toe, dat ek jou kan bys hoe werk ek. Want die mens kan nou vir die Heere sê, maak my gezond, maar hoe doen die Heere dit? Praat nou nie net sommer van een hoofpijn, of van een of van een hartsekte wat jy het, of van een leverprobleem, of iets visies nie. Maar hy die groot moeilijkheid waarin ons onszelf bevindt, waar die skrif vir ons sê bedregelik is die hart oor alle dinge, want alles wat ons doen, kom uit ons hart uit. Elke liewe besluit. En ook die manier hoe ons dinge doen, alles kom uit ons hart uit. Dis vir die rede dat Jeremia somme dadelijk sê, Jerem, maak my gezond, maak ons gezond. En nou stuur hy om dus na die pottebakker toe. En die woord van die Ere het tot Jeremia gekom, Maak jou klaar, Gaan af na die huis van die pottebakker, Daar sal ek jou my woorde laat hoor. Toet ek afgegaan, Na die huis van die pottebakker. En hy was juist bezig, Om een stuk werk op die skuiwe te maak. So hier is in die pottebakker, Hy sien om, tussen in al hier die stof, En klei, En dinge waarmee hy werk, en een pottebakker sy hande is vol klui. As jy omsien sit en werk met, met hierdie voorwerpe, dan is hierdie persoon sy hande totaal en al vol klui. En wanneer hy is moet hy sy hande vaas, skoon maak. Hoe kom sê ek dit? Wel, dit is wat God met ons moet doen, hy moet sy hande na ons toe uitsteek. Daarom het het God mens geword want hy moes by ons wees, Immanuel God met ons en God wil nog nader kom tot ons, hy wil so nabij kom dat hy in jou borstkas moet werk dat hy binnen in jou moet werk dat hy binnen in jou hart moet werk so nabij moet God en wil God aan ons kom en dit gaan net oor een baie goeie Verhouding, geestelike verhouding met God 3 enig. Nou sien Jeremia, hy is bezig met een voorwerp en het het misluk en God wil hee, hy, hy moest dit sien. Hy moest daar instap en hy moest sien, dat die voorwerp waarmee hy nou daar bezig is, het misluk Nou wens ek, kom ons wat jy net vinnig weer terug na Genesis, waar God die mens gemaakt uit die stof van die aarde, stof by mekaar gemaakt, sand, grond, klei gevormd, die mens daaruit gevormd, prachtige, wonderlijke Adam en Eva. Ek is die oortuig daarvan, as enig een van ons hulle sal sien, sal ons dink, maar dit is nou absoluut perfect. Jo, wens ek kan so lyk perfect in alle opzichte, wonderlik, maar mense, dit het misluk, God mis hulle by jou, voor een toets stel, hier is een boom, daar nog een boom, hier is my boom, die boom van die lewe, daar die boom van die duivel, dit die boom van kennis van goed en kwaad, eet asjeblief van net van hierdie boom, want die dag is die eet van daar die boom, wat ek jou te waarskie, dan ga je dood, ga jy sterf, en dit het so gebeur, die mens het nou maar nie na God geluister nie, so dat is een mislukking. Die mens het misluk En hy moet God aan ons werk, herstelwerk doen, restaurasiewerk in ons doen. En mense, die mens hierdie is nie, want somma net lichtelik boolangs geneem nie. Dit is diep, diep dinge in Godse woord wat ek hier met jou deel kan vir die analogie van Jezus ook dat jy net vertrouwe kry in God en hoe hy werk in sy plan. Toe hy die mens daar gevorm het uit die stof van die aarde toe blaas hy in die mens sy neus, toe blaas hy. So als die eerste keer omtrend daarvan lees het God blaas. Nou kom ons kyk na Jezus. Hy is die vlees vleesgeworde God en is bezig met herstelwerk, hy is bezig om mense by mekaar te maak, so stofdele, want die mense stof, want tot stof sê hy weer terugkeer. So het hulle by mekaar gemaakt, totdat hulle by mekaar was, en toe blaas hy op hulle. Mense God, so manier van werk, is nie moeilik om te verstaan, nie, dit gaan net oor openbaring, En as een mens jou tot God wend, waarom sal hy omself nie openbare in jou nie? Daar is ons nie een rede daarvoor nie. Maar dan moet een mens bereid wees om die pad saam met hom te stap. God speel nie speeliekies met ons nie, dit ernstig want het gaan oor die eeuwigheid. En ongelukkig besef een mens dat net die dag wanneer jy nou gesterf het, en jy oog oopmaak, soos in Luka 16, waar daar die twee persoon hulle oog in die eeuwigheid oopgemaak het, die een in die hemel en ander een in die hel. En die verskrikking van die persoon wat om in die verdoemenis bevind het, en waar hy niks kan doen nie, hy kan nie eers sy eie mense waarskien, hy kan niks doen nie. Nou terwijl ons dit kan doen, moet ons moest nou maar daar die Latijnse begrip Ons eie maak van karpie die wat beteken gryp die dag letterlik of gryp jou geleentheid aan vandag. Je weet nie, hierdie oomblikke wat jy nou luister, sal jy nooit weer heen he. Je weet nie of jy dit verstaan he. Maar hierdie oomblik wat jy nou bezig is om te luister na hierdie program, gaan jy nooit in jou leven, soos in nooit in der eeuwigheid, nooit weer heen he. En hoekom sal die nou nie die ongeleendhede aangryp nie? En mens kan ons toch nou nie wacht tot dit te laat is nie? Die mens moet wys wees. God werk met wijse mense, jy sal dit altyd sien. Die wijse maagte, die wijse manne, wijse maagde. Mense wat met wijsheid optree, gaan nie oor slimmigheid nie, gaan oor wijsheid. Amper net soos wat een mens gesonde verstand kan hee. Ek kan onthoud die ons wiskunde geneem het, op school was daar die onderwijzer wat vir ons wiskunde aangebied het, wat gesê het, ach mense, dit is nie moeilik nie, dit is maar net gesonde verstand. Baie goed is maar net gesonde verstand. Ek moet maar net die verstand die Heere God vir my gegeet gebruik. Gesonde verstand. So Jeremia staan by die pottebakker En hy sien, hier is een stuk wat misluk het, soos Adam. So gaan dit met die klei in die hand van die pottebakker. Maar hy het daaruit weer een ander voorwerp gebak. Soos dit in die oor van die pottebakker recht was om dit te maak. Mensen, God wil ons herstel. God wil in ons dit sien wat hy beplan het voor die grondlegging van die wereld daar waar jy sit jou naam is by God bekend hy weet precies wie jy is en wat jy is en wat jou verlede is en hy weet ook waar die doel was en steeds is waarom jy op die aarde is en hoe kom jy nou specifiek hierdie tyd op die aarde is hier gebeur so baie dinge hier rond om ons Gister was daar weer een maands verduistering, mense, hierdie goed is nie so my niks nie. Is tekens wat die Heere gesê, daar gaan tekens wees aan son, maan en sterre. Dis dinge wat ons elke keer net weer moet wakker laat skrik, dat ons net met die realiteit bykie moet tred hou, en nie wacht, totdat dit nou te laat is nie. As een mens wil, kom ons he, ons wil aan die komeruitse volgende jaar in juli maand deelneem. Dan moet die mens ons nou begin oefen. Manstens. En jy moet vir jou die rechte skoen sal kry. Waarmee jy draf, mense, as jy nie die rechte skoen het, dan gaan jy les opse, soos wat ek het opgeset, met toonhals wat jy verloor, en hier drukt het, en daar druk het, en hier is een klomp blaas, en dan is daar wel en jy kan nie, dan later moet jy maar staak, jy maak hier die spier seer, jy maak daar die spier seer, of jy begin om kou te ontwikkel, en jy hart te pandoorsteer die goed, en ontwikkel in die longontsteking, en so meer, en so meer, en alles vir, word, word die mens dan, dan belemmer, en God wil ons help, dat ons kan gereed wees, maar dan moet ons, gewillig wees, gewillig wees om hier die pad te stap en mense as die mens denk in die eeuwigheid dan wat jy ook al hier in die tyd doen of jy na 120 jaar hier op die aarde gaan wees, dis niks in vergelyking met die eeuwigheid nie, dit is nie maar net dood gewoon niks, dis soos een drappel water in die see dis nog minder as dit hoekom sal ons dan nie daarin beleen, he? met ergens, en met blijdskap en opgewondheid, want mense, die eeuwigheid is nie iets wat die mense neergedrukt moet maak nie, dit moet my mense opgewonde maak, vooral blijdskap, vreugde, om gereed te wees vir daar die groot en deur dag, wanneer die heren vir ons gaan roep, stem van die aardsengel, by die laaste bassein as jy kom op hierheen, Dan gaan ons by hom wees, tot in al die eeuwigheid. Nou sê hy, oor hierdie pottebakker. Sê kyk soos klei in die hand van die pottebakker. So is jylle in my hand. God wil ons opbouw. Met al die verzichtigheid en al die aandag. En concentratie om dit recht te kan doen, om ons gedachte so gedisciplineer te kry, soos wat ek so rikkie terug van iemand iets ontvang het, wat sê, daar was een vrou in een gemeente, en sy het besluit, sy gaan nou die gemeente bedank, want sy het maak bieke probleem gaan sien die predikant, En sê vir hom, as hy, gaan, as hy gaan bedank uit die gemeente uit, en hy sê, maar dis jou goeie recht, maar sê vir my net, wat is dit, daar kan ek dalk help. Dis en die, ach, dominee, of pastoor, of priester, of vader, of wat er gemeenskap nou ook al was, Dit is mense wat lig en hier is mense in die gemeente wat bedrieg. En daar mense wat ek die ander dag net so voorbij geloop het en daar staan as kinder van hulle mede, boetes en sissies in die gemeente en so meer. En hier die geestelike leier sê vir die vrou, kan ek jou ietsie vraag voor jy gaan, vir die jy nou dan nou bedanken die gemeente verlaat, want ek kan jy toch nog nie keer nie. Die is reg, hy maak een glas waarin die mens nou water drink, maak hy vol tot boe, dat het nou maar net so amper, amper, amper oorloop, as jy nou nie mooi hier die glas hanteer, en dan sal die water nou uitstort. En die sê, va, doen my jou gins en doen vir my jou een van my hierdie guns dan stap hier reg rond om die kerk met hierdie glas water sonder om een enkele druppel te mors en as jy dit nou gedoen het dan kom sê vir my, dan kan jy gaan dan sal ek jou met seen let gaan die vrou dit nou gedoen en so voegie vir voegie, baie baie voorzichtig geconcentreer op die watervlak En na dan een hele lang tyd teruggekom by hier die geestelike leier en vir hom gesê, hier is dit, ek het dit gedoen, ek het niks gemors nie. Hy vat die water by haar, die glas, hy sê vir haar, dame, terwijl jy nou gestap het, het jy enig iemand gehoor wat vloek of raas of wat skinner of allerhande anders naakse gedoen? sy sê vir hom nie, ek het niks gesien nie hy sê wel die rede hoekom jy niks gesien en gehoor het nie is omdat jy so hard gekoncentreer het op hierdie water en die glas dat al die ander goed wat verkeerd is by jou voorbij gegaan het die tankstaf van raak gesien nie hy sê as jy nou dit in die gemeente soud doen en in die kerk instap en gaan sit en concentreer op God, soos jy die op hierdie water geconcentreer het, dan sal jy nooit hierdie ander nonsens hoor of sien heen. Ons is diep in die moeilikheid, mense, die, maar daar is een uitweg vir ons. Jezus het vir ons een brug geworden oor hierdie toekom, roebel waters, waarin ons onszelf bevind. When you weary feeling small when tears you're down and out, when you're on the street. Luister na Dr. Tini Eilers uit Saai vanuit Aireni Stad van Vrede in Pretoria, Suid-Afrika In openbaring 19 Lees ons van die brood van die Heere Jezus Ja, Jezus, die laaste Adam Net soos die eerste Adam een vrou gehad het God van hem gemaakt het So gaan die laaste Adam Jezus ook een vrou hee Lees veel van vers 7 af in openbaring 19 Laat ons blij wees En ons verjeug en aan hom die heerlijkheid geef, want die broilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaakt. Sy vrou het haar gereed gemaakt. Jy weet moos maar hoe dit gaan by jou huwelijk. Hoe maak een vrou haar self gereed met haar die rok en al die oor wat op daar die rok is. En aan haar is gegeen om bekleed te wees met rein, blink, fijn linne en dan herinner die openbaring gedeelte ons daar an dat hierdie blink pijn rein linne is nie rechtig linne nie want die pijn linne is die rechtverdige dade van die heiliges, dis ons volmaakte dade hoe op die aarde gaan ons nou syke volmaakte dade, hoe gaan ons hierdie skoontleer het wat nou vir gelijk word met ons rein dade. Nou luister mooi, luister mooi na Zachariah. Zachariah 3. Daarna het hy my Joshua, die hoge priester, laat sien, terwyl hy voor die engel van die here staan, dis die hoge priester, hy staan nou voor die engel van die here en Satan staan in die rechterhand, wat om antla, dis soos ons beskrywe word in die skrif, Na die duivel kla ons broers en sisters dag en nacht voor God aan. 24-7 As ek daar die Engelse uitdrukking so tussenin kan gooi. En nie net 24-7 en maar 364 365, 365 en een kwart en een korte. Toe sê die Heere aan die Satan, Mag die Heere jou bestraf, oor Satan. Kan jou daar ons gesbed in die onse vader, Heere, vergewe ons ons skulde en laat ons nie in die verzoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, verlos ons van die bose. To so sê die Heere aan die Satan, mag die Heere jou bestraf, hoes Satan. Ja, mag die Heere wat Jerusalem verkies het jou bestraf, is hier die een nie. Een brandhoud wat uit die vuur uitgeruk is nie Ek en jy moet die so sê wat luister Dat is alt allemaal brandhoud wat uit die vuur uitgeruk is Joshua was bekleed met vuilkleren Die hoepriester, hy is een hoepriester Hy het vuilkleren aan Terwyl hy voor die Engels staan Daarop het hy aangehef En gesê aan die wat daar by om staan Neem die vuilkleren van hom weg Toe sê hy vir hom kyk, ek het jou skuld van jou weggeneem en beklee jou met feestkleren en hulle sit daar rein tilwand om sy, om sy hoof. En net die volgende hoofstuk word dit aan ons verklaar. En die engel het met my gesprek, het teruggekom en my opgewek soos een man wat in die slaap opgewek word en hy het vir my gesê, wat sien jy? Ek antwoord, ek sien een kandelaar. Ek sien een kandelaar wat hyltemal van goud gemaakt is en sien olie kan boe oor om en sy 7 lampe op om 7 anvoerpijpe loop na die lampe wat boe oor om is. En nou vraag hy vir hom nou wat beteken dit en hy sê vir die engel en hy sê al viraf om, wat weet jy nie? Nee, hy sê ek weet nie. To antwoord hy, dit is die woord van die Heere aan Série Babel, namelijk nie dier kracht of dier geweld nie, maar dier my gees en die Heere van die leerskare, dis God, wat hier achter die voorhangsel waar ons staan en waar ons graag wil wees, maar ons wil begryp en ons wil gemotiveer wees, so dat ons die tyd kan uitkoop en ons daar kan inkry tot achter die voorhangsel, waar aan die linkerkant die kandelaar is, waar hy ons nou net nie so pas gelees het, en aan die rechterkant die tafel met die toonbrode wat Jezus is, wat verduidelik het, Jezus self het verduidelik, hy is die brood van die jimmel. En as ons dit nie eet nie, het hy gesê, en Johannes sê, dan het ons geen lewe in ons self nie. So hierdie erstel woord, word, herstel werkwoord binnen die voorhangsel, achter die voorhangsel, aan die linkerhand die Heilige Gees, en aan die rechterhand Jezus Christus, die Seen van God, wat ons by ons hand neem, en ons help, so dat ons gereed sal wees, absoluut, soos Paulus dit aan ons kruif, in 1 Thessalonians 5 vers 23, dat ons gees en siel en lichaam onberispelik bevind moet word by die wederkomst van ons Heere Jezus. Maar met hierdie wonderlijke verduidelikking van die pens, is God, wat in ons werk hierachter die voorrang voorhangsel, en die werk wat hy in ons begin het, sal hy volleindig, hy gaan nie ophou nie. Al die ougoekies wat rondom hy gebeur is, alles motiveerende dinge, dinge om my te help, om te besef, mense kan my nie help nie, dis God, dis God wat in my werk, en dis achter die voorrangsel dis in anbidding, die mense hoogste roeping is anbidding, God soek mense wat om anbid, in gees en in waarheid, dis nie godsdienst nie, dit is nie kerk toegaan nie, dis is, nie in die banken sit en te, en te bid en te, en te sing en, en die dinge wat in die kerk gedoen word nie, nie om kerk nie belangrijk is nie, maar die kerk per se gaan jou nie help nie dis God God self God drie enig wat in jou gaan werk omdat jy graag wil en omdat jy bezig is om om te aanbid en om daar alomtrend alles wat in die kerk gedoen word, as jy na die Hebraer briefskrywer kyk is alles deel van die eerste beginsels en hy sê, ons kan nie daarby stilstaan, ons moet voort gaan tot die volmaakte nie dit wat die, die vrou wat ek jy nou nou van vertel het nie wat al hierdie goters sê rondom haar sê en mense wat dit en dit en dat en die ander doen en eindelijk moet haar concentratie op God wees in aanbidding, as jy God aanbid, sê so jy nooit bewus wees van enig iets anders wat rondom jou is nie. Dan is jy net bewus van God, drie enig vader, sien en heilige gees in jou eie elendige toestand en God sy barmhartigheid en sy werk binnen in ons, om ons te herstel, so dat ons gereed sal wees. Daarom speel die bloed van Jezus ook so een baie belangrike rol Al is dit, dat ons dit nou nie altyd heel te mal, mooi verstaan nie. Maar as ons nog daarby uitkom, hoe dit is, dat die bloed van Jezus Christus ons reinig van alle sonde. Nie net van sonde nie, maar van alle sonde. En daarmee gaan ek jou groet, hier vanuit Eirene, stad van Vrede. Morgenochtend, deefje, die over lente, as daar een morgenochtend is, 10 uur. Ekerk, oor hier die selfde onderwerp, want is so belangrijk, da is niks belangriker as dit nie, om achter die voorhangsel te wees, en God die geleendheid te gee, om in ons te werk, so in devje, as daar een morgen is, 10 uur, ons Ekerk, om 4 uur boekvoorlesing, en om 19 uur, 7 uur, Stem van hoop, en daarmee groet ek hiervan uit Eirene. Shalom. Sag, sag blink jou oe uit jou gesag vlooi liefdes laag na